Allah ndiye mfalme na mfalme ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah Jalla wa Ala hual mutafaridu bil mulki wal Yeye Allah Jalla wa Ala ndiye ambaye wapekee katika sifa ya ufalme na mwenye kutenza nguvu. Allah Jalla wa Ala dhul sultan ndiye mwenye mamlaka na utawala la radd liqadaihi wa la mu'aqqiba li, li hukmihi.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 ila kile anachokitaka yeye lahul amru kulluhu fi dunya walakhira. mambo yote ni yake mwenye amri ya mwisho ni yeye allah jalla wa ala duniani na akhirah nawasil ibadi bi yadayhi fihim hukmuhu waja wa allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao tosizao mambo yao yote yako mikononi mwake allah jalla wa ala na hukmu zake ni zenye kupita kwa waja wake adlum fiihim qadaa'uhu ma'amziyake allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake yote ni maamuzi ambayo ni adilifu wajuduhum minhu wa maradduhum ilay wujuduhum uwepo wao wanadamu na viumbe minhu unatukana na yeye allah jalla wa'ala na marejeo yao wanadamu ni kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo allah tabaraka wa ta'ala huwal kamilu fi ذاتihi. Nimkamilifu Allah Jalla wa Ala katika dhati yake al fi sifatihi wa katika sifa zake aljamilu fi afaalihi matendo yake yote ni uzuri na ni mazuri Wahua huwa wa ghani an khalqihi na yeye Allah Jalla wa Ala amejitosha ni mkwasi si mwenye yote katika viumbe wake wa, wa humul fuqara lakini viumbe wote ni mafakiri ni wahitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la tamfa'uhu ta'atuhum wala tadurruhu ma'siyatuhum. Ma Ta'a uchamungu utiifu wetu sisi tukiwa waumini wote dunia nzima haimnufaishi na kumongezea Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote lakini kadhalika la tadurruhu ma'siyatuhum ma haimdhuru chochote la dunia nzima wakaamua kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulkuhu la yazul ufalme wake hauondoki wa la ya'tarīhi naqṣun Wala ukfalme wa Allah subḥānahu wa haufikiwi na mapungufu ya aina yote wala yaftaqiru ila ziyādatin min ayyi wajihim min al wala hataghayma kuongezeka chochote katika ufalme wake wa namna yoyote ile Mmoja sifa hizi huwa al-Malikul Yee yeye ndiye mfalme wa kweli wa huwa al-Malikul dhul jalāl wal ikrām wal wal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 hii tu itosha ito kukuonyesha kwamba ufalme wa ukweli na wa uhakika ni ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, kull wasfin wasafa Allah bihi nafsuhu fi hadhihi al-aya. Kila wasifu ambao Allah Jalla wa Ala ameutaja katika aya niliyoiitanguliza kuisoma dalun ala ma siwahu mushirun ila haqiqatihi wa maana lafdhul jalala alamun ala al-dhati al-aliyah al-muttasifa bi jamil awsaf wayu kila wasifu uliokuja katika aya tuliyohitaja fata'ala allah ametukuka allah mtukufu hiyo ni wasifu al-malik mfalme mtawala al-haq ambaye ni wa la ilaha illahu hakuna muwabuliwa ila yeye allah jalla wala wa katika misingi ya haki rabbul arsh al-karim kila wasifu uliotajwa katika aya hii dalun ala masi siwahu unajulisha vingine visivyokuwa yeye allah jalla wala ukisema allah jalla wa ala aliposema huwa allahul malik yeye allah ni mfalme kwa maana hakuna mfalme ala alhaqika ila ni yeye allah jalla wala almalikul hak. mfalme wa kweli maanake wengine wote ufalme wao ni wa kuazimwa wakati wote unaondoka la ilaha illahu. hakuna mwabudiwa wa haqi ila yeye kwa maana vipo vinavyoabudiwa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 ni jina ambalo linauteka moyo mwanadamu kiskiza kwamba Allah huwal al Malik wa yamliku ala kulli nafsi mu'mina na ni jina ambalo linaimiliki kila nafsi ya mtu mwenye chembe ya iman na halikuwa linamfahamisha ukubwa na utukufu wa Allah subhana fataxsha li'azamatihi moyo wa mtu mwenye iman akisikia tamko au sifa hii ya Allah al-Malik basi moyo wake unanyenyekea wa takhda'u jabarutihi na unasarenda katika utukufu na ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa taludhu wa na anatambua mtu huyu mwenye imani kwamba anatakiwa kukimilia katika utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi karamihi wa ukisikia kwamba Allah Jalla wa Ala ni mfalme basi huyu moyo wa mtu mwenye imani unakuwa ni wenye matumaini makubwa katika ukarimu na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala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 anni ana rahim Watangazie wape habari waja wangu anni ana alghafururrahim ya kwamba mimi mola wao ndimi mola mwenye kusamehe mwenye huruma wa anna adhabi huwa aladhabul al alim lakini watangazie vile vile kwamba adhabu zangu ndio adhabu zenye kuumiza kwa hiyo la tarkan ila alafwi warahma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 na kujituma katika yale aliyoagiza Allah kadiri ya nguvu zako araja awe na matumaini matumaini atakompelekea askate tamaa na rehma za Allah kwamba pale anapokuwa amekosea anaye Mola msamehevu Mola mwenye huruma Mola ambaye Anahuruma kuliko yoyote ambaye anaweza kumhurumia mwanadamu huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala lakini tazama upande mwingine Allah jalla wa ala anavyotuonyesha kwamba ndiye Mfalme asiyehitaji na sisi tunahitaji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 Mikono ni mwake kuna umiliki wa kila kitu. Vyote hivi tunavyomiliki sisi ni miliki ya nani? Ya Allah Jalla wa Ala. Istazna bihi ya al-makhluqatihi. Atakuwa ni mwenye kumtegemea Allah hatumtegemea yote katika viumbe wake. Falayalja illa ila Allah. Hawezi kukimbilia na kuegemea ila kwa Allah. Wala yaatamidu fi qala'i hawajihi illa ala Allah. Na wala hawezi kumtegemea mwingine anayeweza kutatua haja zake ila Allah. Wa Isikilize vizuri pointi. hii wabidhalik kwa sababu kama hii yataharraru min ubudiyyati ash-shaytan walhawa haya nugu yangu katika iman unakuwa huru unatoka katika utumwa wa kuwa ni mtumwa wa kumtumikia shaytan unatoka katika utumwa wa kutumikia matamanio ya nafsi yako wayamliku nafsahu, fala yaj'alha tamilu ila sharr na utaimiliki nafsi yako ukijua ufalme wa Allah haiwezi nafsi yako kumili katika shar, au kukosora fi wajibin, au kazembea katika yale aliyowajibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo niishie hapa katika kuelezea jina hili la almalik, malik al Allah ndiye mfalme mwenye kutukuzwa au aliyekuwa ni mwenye kutukuka. Tukutane katika halka nyingine biidhnillah ikiwa bado tunaendelea kufafanua jina hili na sifa hii miongoni sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته